الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما قوارلي نستال لما طالما جزما ستالي بريلك إما تو قرآن الله جلشانه إزما جواستال لغا ودى كريتكوية الله جلشانه جدا كاجة مثل الذين هم من التوراة ثمنا يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئسا مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله قال الله جلشانه أولاً عنه كي سألوها يستطيع أن يقول أولاً مغارسة كي تواهر نسي أولاً ثم يحملوها أزادهم قال أولاً يسو قال أولاً مغارسة كي ثالث نص بئسماثل القوم الذين كذبوا بايات الله kako je kažaron primjer narod koji ne vjeruje u Allaha ove ayet Islamski učenjaci kada govore o ovoj ayetu kaže jest to od Allaha dželle Jer se zavjetovali da će knjigu od Allaha poslati u njima tumačiti ispravno. I po njoj šta? Raditi. Ali to nisu, kaže, učivlje. Pa je kaže njihov primjer poput magarca kada tovar nosi. Zašto? Jer magarac ne zna šta nosi. Jer zna magarac šta nosi. Kao tada kada je ovaj ajed protumačio, između ostalog, kaže jahmiluki tebe To je kaj poput magarca koji nosi knjigu. Ali kaže, ne zna ni šta nosi, niti zna šta je u njom. Niti zna šta nosi. Niti zna da šta je. Šta je u njom. Sa ovim ajetom su kritikovani i među i oni koji nose Kur'an. Ova ummet. Budeš li nosio Kur'an ne da ga praktikuješ Jesi poput magarca koji toga nosi. Svi oni koji su uzeli obave za šiponijed da će ga tumačiti ludima, da će govoriti o kurana, da će oživljavati njegove propise itd. Zatim to ne učine. Jesu poput magarca. Koji nosi nešto, a ne zna šta nosi. Zapamtio je nešto iz kurana. Dva džuza, tri džuza, 10 džuza, 15 kurana, čitav. Ali u njegove praksi ga nema. On je magarac. Magarac! Jer Allah Đerlešanu opisuje narod koji je uzeo teorat i zapamtio ga i tumačio ga ljudima i govore držao ljudima i knjige su pisali, ali nisu po onome što su govorili i radili i zapamtili postupali. Pa je Allah Đerlešanu takve ljude poisto vjetio ili uporedio sa magarcima koji nose tovar ali ne znaju šta nosi. Tako i u ovom momentu kad se nađu oni koji tumače, ko bila vjeru, zapamtili su Kur'ana, zapamtili su Hadita, Šarijat. Međutim, i govore filo ti kada čuješ njihov govor, zaibretiš se. Ali, kod njih nema u praksi onoga što, što govore. Ovakve Allah je lešanuhu, poredi sa magarcima. Poredi sa magarcima. Braćo moja draga, insam kada traži znanje i kada nađe nešto znanje. Nešto ah, znanje. Sva ćete svi složiti sa mnom, sigurno. Uzdegne se na takav stepen i svako od vas to će podliti sam za sebe. Prije dvije godine gdje je bio. Prije pet godina gdje je i bio. Koliko je znao, koliko je propisa praktikovo, šta je sve... Z... I šta to tek danas on znao. Nešto uzdigneš se iz one doline malkice na nekog brdeškoj gore. Sa tog brdića malo gledaš kaži subhanallah nisam iznao da je ova mala dolina dole ovako lijepa. Dok se nije popio gore. Tako insan kada spozna i nauči uzdigne se sa stepena džehla i neznanja na stepen razboritosti i shvatanja. I uspijeva da se odupredno velikoj bolesti koja se zove ta kalidu ili svi poslijeđenje. Ovo je bolest koja je, nažalost, daleko prisuta u ovom momentu. Jedan od učenjaka, između ostaloga, napravio jedan istraživački rad i kaže ovako, kaže u prvih četiri stoljeća, kad sam kaže, istraživao biografije islamskih učenjaka, Nisam, kaže, naša osim malo njih da bi neki od njih stavio pored svoga imena Hanefija, Šafija, Hanbelija, Malikija i tako dalje. Običan je prije kod islamske učenjaka, kada se navodi biografija njegovu učenjaka, navede se njegova biografija kaže Hanefi, Al Hanbeli i tako dalje. Pripadnost nekom mezhebu. Dotin kaže u šestom hitetskom stoljeću kad se kad se istraživalo šestom hitetskom stoljeće nisam kaže gotovo našao nikoga od nje da nije kaže pored toga stavljeno i određeno neka za Ime njegovo zatim kaže Hanefi, Šafi i tako Vi znate braćo moja draga sjećete se ovoga sigurno. Sjećate se sada dole. Abdullah el-Mu'atez. Ko je? Abdullah el-Mu'atez. Govorili smo? Ko zna? 296. godine je ubijen. Vlado ah, možda je... Zazak Allah. Halifa! Vlado je kaj samo dio da. Samo dio dana vladu. Eni kažu par sahad. Eni kaž dio noći. Postanem za harifu odmah ga. pametan. Kaže, pristaću da budem harifa. Kaža, šar. Každolš tek daj, každolš tepčem daj. Hoću, kaže. Al kaže, ne smije se, kaže, u momoj hilafe tu mi jedna kap krvi. Nevina da prospi. Pristali su. Pa snjega uvijem. Ej ja isme što ostalo ga čuvene riječi ovo bilježi hatib albagdadi usme del alfaqihwal mutafaqih ibn aljao izmeđ što ostalo ga hafiz ibn abdul beru jami kaže la ferqa baina bahimati tuqallidu baina bahimati tuqadu wa insani tuqallidu i čovjeka koji je slijep i sljedbenik nekoga čovjeka, ili medheba, ili opredeljenja, ili menedža. Nema, kaže, razlike. Nema razlike, ponovno obraćo, zapamte dobro. Nema, kaže, razlike izme, između hajvana koji se korupcom vodi. To kad? Jer ne zna hodat sam hajvan. Nije oteće sve. Ne zna ni vječer. Pusti hajvana sad kroz maloču hodati i biđe asfaltom. Preko tarabi će tamo skakati. Ili će se oteti. Pa mora čovjek uzeti za onu štranju na lanas da ga vodi. Jel' tako? Nije tako. Tako on kaže nema razlike između hajvana koji se konopcom vodi i čovjeka kaže koji je slijep i sljedbenik. Ovako je u mjero mezemu i ja ne mičem dalje. Moji imam rekao ovako, ja ne mi ćem dalje. Moji šeh rekao ovako, ja ne mi dalje. Možete li misliti, braćo moja draga, imate sad u Bosni braća, ko bi vas slijede neke menedžere, ljudi iz Sirije, ne znam ja, z drugih dalekih zemalja tamo, koji su... Bi... Dirigujemo šta vam ovdje rad u Bosni? Doček si došao! Doček si došao! svoji šeh ti zirje, idi lijevo, idi desno, idi pravo, idi gore. I taj, sutra kad ti bude reko uradite to i to, pokonost obavezna. Nije su dali beju, dali, onaj, prisegu za poslušnost njima, ko sufije. Ako mu rekli sa skoči u bunarima da skači, šeh naredio, ja mu dao prisegu na poslušnost. Uradi to i to, To moramo doradimo. Sve mi je vrat nas sačuli tamo javljaju i se kaže da, su, da se pravi neredi sad da, što mi se neredi da se pravi pa tim svakoj zendže da se šta uradu rate. Znači, Ma, što draga, ne smije musliman sebi dozvoliti da bude slijep i nekoga. Jok. Ti moraš da se slijepo pokoriš kome? Allahu i nego kome posni samo. سامو صلى الله عليه وسلم وضعت الروايه دي اسمها متلمه دي راقص مسن اهو سيدنا اسلم كان بينوصلها الله عنها دي الله وصلني صلوه عليه علي دي دي الله ان جوستال الله سبحانه الله يعيد حسان بروح القدس Bima yufakhiru al yunafihu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Za istaka Allah jalla shaluhu poma je hassana sajibrilo zbog onoga shtoradi wadbrani Allah waga sallallahu alayhi wa sallam zbog Hassan. Znali koj vas? Znašto? Kako dolazi jovo sada? Koj va Hassan? Inna Allahe ju ejidu Hassane biruhil kudusi. Allah kaže pomaže Hassana sa džibrilom. Zbog što radi u odbrani Allahu posanika sallallahu alihi wassalamu. K'o je vaj Hassan i šta je to radio da je on branio Allaho? Da nije kod ono, a su proko Paole. I spomljuje se tamo da je Sad rekao da će Hassan pomiriti dvije skupne Nije taj Hassan. Ovo je El Hassan. Ovo je da se odbori. K'o je došao u K'o zna? Iman, k'o da zna? Meni a'rif? A ente ta'rif? bio je pjesnik. He, stihovi. Hassan ibn Thabit. Jer su jesihovi oni riejbi o poslaniku. Oni jes tihovi ma branio Allahovo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stihovi. Kureši su darali na čast Allahovo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Islam sa stihovima. On je stihovima njima odgovarao. Pa šta kaže Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Jel malo stari bio, tako? Innallaha yujidhu Hassana bi ruhi al-qudusi kaja Allah jalaluhu Hassana sa Djibrilom. Tihoj ima branio posanika sallallahu alaihi wa sallam. A šta misliš ti sada ako budeš branio Allahov posanika sallallahu alaihi wa sallam. S njegov suvjet riječima. Sa, sa, sa haditima koje je on, samim ovim što došao. Sa ajetima. Braniš menheđ s kojim je on došao. Šta misliš? Ili si prodao sve Ili si prodao sve tu? Prodao si sunet Allahov posanika sallallahu alaihi wa sallam. Što pa napadaš mene, ili moju lihasu, koji su daleko bolji od mene, upoznavanje sureta Allahovog poslanika, a ti si se prodao, pa ti smeta to što čuješ od nas. Koliko su so vraću haditha, mi kroz svoje desove govore, do sada izrekli, evo kroz ovih četiri godina, koliko samo Allah žele šanu znade i protumači, ili lako koliko tumači islam, sučenjaci. I ne imamo ništa od odnjaluka, Nema. Allah Đelešanhu pomogao Hassana pjestnika koji je stihojma branio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A ljudi prodaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ja ne znam? I to koji su proveli decenije sudirajući. Začas to proda? Začas. Kod je to ja govorio vama, materijal pa ga važeš na metar očeš nakiru kako hoćeš oni materija Zato svaki onaj koji bude ožveljavao sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve njega će Allah želešanu, pomoći Niko kaže ne zna vojsku tvoga gospodara osim Allaha. Da. Pomaćet Allaha dželle Kako će se pomoći ne pitaj. Čak Ja vam sam govorio toliko puta, toliko sam puta govorio, insan mora ustrajati na Kur'anu i na sunnetu. Da bi ustrajao, moraš poznavati Kur'an i sunnet. Moraš znati. Moraš naučiti. Pa šta bude, s tobom bude. <clears throat> šta bude, bude. Poslanici ubijani. Vjerovjesnici, pardon. Poslanik ni nijedan ubijen. Vjerovjesnici ubijani. Poslanici proganjani i udarani. I krv sa njihovih tijela i glava i lica padala. A ti očekuješ ako budeš na meneđu Allaha, ugafosanika sallallahu alej ve selleme da te šofer voza. Šta očekuješ? Da? Poslanici okrvavljeni, zatvarani, potvarani, obtuživani Vjerovjesnici klati, jubijani. A ti očekuješ šofera da imaš svoga. Na? Očekuješ da zbog što si naučio, da ti ljudi dadnu da nosiš lijepo dijelo s hravatom, menjaš košlju svaki dan, bijelu, kako hoćeš, od 200 eura, od 100 eura, od 50, jakne, kopute, duge, kratke, da li je... Ambijent imaš u kancelariji, ne znam ja gde, da po konferencijama hodaš, da te dočekuju, da te stolice... Stavno čekuješ. A vjerovjesnici ubijani, poslanici proganani i krljubljivani bivali. Zato kažu i sam sviđenjacima ću. Zato kažu i sam. Ko bude praktikovao Kur'an, proočekaj zato što su prolazili vjerovjesnici i poslanici koji su Kur'an. Kur'anske priče, sve onđ što budeš našao, pročeš ti ako budeš se držao kur'anskih poruka. Ako bude praktikovao i Kur'an, i spoznao suneta Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, proče kozo ono što su poslanici prije njega prolazili, aha, i ono što je on prošao. Je vi mislite da Muhammed sallallahu alaihi wasallam Je najlakša iskušenja od ostalih vjerovjesnika ili poslanika? A? Ili mo najteža? Imo iskušenja iskušenja svih poslanika, svih poslanika. Hoćeš li da se okitiš suđeto malahu poslanika <laughs> salam, što budeš više se kitio, ovo će ti se više da dolazi. Što se dali? Nije smijat da naja iskušenja. Ko sve poslanika sa ne prolazi. Što god si dalje, bit ćeš odmorniji, rahatniji. Što si bliže, što više sunete kod sam imaš. I pamtiš, i znanja imaš, i praktikuješ. A, dobivat ćeš sve više i više od onoga iskušenja kroz koje je poslanik sa osanome provacijom. Zato kaže, ali ovo poslanik sa osan, kaže, najteža iskušenja ima luko poslanici, a zatim oni koji su, kaže, za njih, odnosno koji slijede, a zatim oni koji slijede kogod bliže bliže njima, sve teže i teže prolazi. Što si bliže Allahom poslaniku, sallam, sve ćeš teže prolaziti. A ne možeš biti blizu poslanika, ali je sratu osalam, dok god ne budeš spoznao sa je on došao. A sa je on došao, neće naći u čitanci, ni ti u bukvaru. Sa čim je on došao, nalaziš u knjigama haditha i od ljudi to slušaš. A da bi to našao, moraš pročitati. Da bi to pročitao i u prakvu moraš zapamtiti. Moraš zapamtiti. Subhanallah ilavim, kada su govorili Abdullah Mumbarek, kako navodili Hadim al-Baghdadi, navodili, govorili Abdullah Kaže klanja sa ljudima i odde čovjek. Klanja, odde čovjek. Pa su mu rekli, dva rimajeta ode razlita ima pompita, kaže pitanju, pa su mu rekli, kaže, stani malo, kaže, Posjedi sa svojim ashabima, im drugovima, gdje malo da se projeglediše što kaže naš narod. Kaže idem ja da iglediš im i da ja kaže sjedim u društvu koga? Ashaba Allahovog posarika sallallahu alayhi wa sallam paš kaže gdje su ashabi? Gdje ga? Prenose oni nama vijesti, i haben od koga? Od Allahov posarika, taj međljiz men treba, sallallahu alayhi wa sallam, taj međljiz. Ali Allah to da bu live mubarak bracio uzdigao uzdigao ga na što gotovo nikoga nije uzdigao nakon gracias haba s nje jako opasno je da najvećih stručnjaka u tome koranski tekstova je bio ko da je narod mene slita ko zanko فاراو قال فرعون كاشي ده كفر ما اوريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيلا الشاهد كاشي واي ono nemate vi drugoga izbora osim ono što ja smatam da je وما اهديكم الا سبيلا Rečat. I ja vas, kaže, neću uputiti osim na ispravni put. Sve što vi budete čuli, informacija i govora, to vam se zabuda. Ono Ondo što vam ja reknem i smatam da je tako, tako vam je. A znaš vas ja uputim, to vam je sigurno ispravni pravi put. Braćo, ima ovoga, je prisudno prisutno, je li, vam, je li vam ovo nešto poznato? Na? Je li vam poznato Ono um, što vam ja kažem, to vam je tako. Pustete ovaj, pustete onir. Ovo je ovako, ja vam rekao to je tako. I ja vas neću zabudu odveziti. I ljudi povjerovaše. Ljudi povjerovaše i pođeše za njim. Uodale Firaunu kao mehuve maheda. Pa kaže, pa je Firaun svoju narodu zabudu odveo i nije ih upna pravi put u puti. Ma reš ti to uladite. Kogod se bude poveo za ljudima, na ovo će završiti. Kogod se bude poveo za ljudima, na ovo će me završiti. Faraon imao i vojsku, imao i policiju, imao i metak, imao i sejmu, i sluge, i, i sejmu. I narod koji je za njega radio i koji, koji je slu... Narode. Pa je uzabred opet otišao. I uništen bio. Ali je rekao ono što samo pripada kome? Allahu u njegom poslaniku. Samo to. Allahu i njegovom posadniku. Ena Rabbukum ul Ja sam, kaže, vaš gospodar, vrhovni. Nemate drugog, gosp drugog gospodara mimo mene. Nemate drugog gospodara mimo mene, govori je. I govori je šta? Mene slijete, to što vam ja kažem, tako vam je i ja vas rodim pravom putu. Ovo se govori kome? To ko znaete, vidite da se go, da su to govorili ko? Vjerovjestnici i posadnici koji su odlazili. Te bi oni. To su i hmm. Vjerovjesnici poslanici. A oni to svojom narodu govorili. Braćo, taj takli toliko može da bude da ruši temelje vjeri. Temelje vjeri. Mi smo govorili kroz naša družina mako malo o Džehmijama. Sjećate se? Pa smo malo govorili o njima. Vi imate sigurno pozadim ko su Džehmije. Manda ćemo govoriti možda jedan puta maksu kako su nastali i njihove ideologije u koju su zastupali. Ja sam jedan puta spomenuo Oni su se pojavili počujetkom ojačali drugog hizvjetskog stoljeća. A najviše su bili u ekspanziji u trećem i u četvrtom hizvjetskom stoljeću. Treći pogotovo kada je vrhovni hilafet tu ideologiju sebi uzeo za akidu. Hilafet Tad su dobili najveću vlast. Ta su bili najveći. I govorili smo o imamu Ahmedu, prije sada račeras, smo govorili o tome, nakratko, da je oni nekolicina njih samo se usprotivili njima i njihovoj ideologiji. I zbog tega su bili kažnjavani. I zbog toga i svak onaj koji se suprostavio njima, Bivao je baca na ispit. Pozove se. Šta kažeš za Kur'an, je li stvoren ili nije stvoren? Stvoren. Znaš si. Šta kažeš za Kur'an, je stvoren ili nije stvoren? Kaže, Kur'an je laho govor. I samo stani na tome. A pa dobro, prolaziš. Šta kažeš za Kur'an, je li stvoren ili nije stvoren? Nije stvoren. Kur'an je laho govor. Ti si naš neprijatelj. Zaprijedite mu i tak. Kaznite ga udaranjem. Zatvorite ga. I protjelajte ga. Kažnjavani su bili. Oni koji su ih kažnjavali tada, sjećate se da smo govorili, bili su kadije. Jel tako? I te kadije su najčešće bili kojeg medheba? A ne nefijskog medheba. Koji su stali na stranu halifeje, vlasti, i danas ćete naći. One koji staju na stranu svake vlasti. Bilo kako treba je, bilo kako ne treba. Uvijek su zvlasti. Uvijek su zvlasni. Zbog dunjavučke prođe položaja ili sigurnosti. Pa smo da jedan od hanefi iskučenjaka Mohamed Zahid al-Kewthari, to priznao. I je najbolje kada posjedoči neko od oni kome on stan pripada. Muhamed Zahid al kewtheri jeste slijepi sledbenik hanefijskog medreba. Bolest. I njega su so karakterisali islamski učenjaci bez da ne govori. Uđite i djelo je prevedeno na bosanski jezik, ona je enciklopedija Kaka? Ne nije enciklopedija govori o raznim skupinama u islamu. Kako se zove to djelo? Na bosanskom je prevedeno. su a ona se zove na, na, na, na ima se islamsku zanatu Ne, ne, ne, velika knjiga debela prevedena na bosanskom jeziku koja govori sve o raznim grupacijama koje se pojavile, ima između ostalog tamo Keuterija. Oni idem je save ni sad učeniaka, ako se tako kaže, već savremeni. Ali Maturidija, Hanefija napisao veliki broj knjiga. Nije gotov ni napisao, a da nije udario na učeniake selefa. Imama Ahmeda, njegove sina, Abu Hariju, Ibn Temir, Luka ima i ostale. Hatibal Bagdadija. Oh, Hatibal Bagdadi je braćo čuveni islamsku čenjak koji je iza sebe ostavio dijela dragocene vrijednosti. Dragocene, ne mreš ih platiti. Pogotovo recimo dijelo tarijhu Bagdad, koji se štampa, ja sam gledao ga, među ostalog, ima ga u 14. uvada. 13, 14 tomova. Imao gov 23, 24 toma. Sa, sa, sa, Odis u Kajaj, Zavačka kuća. Istorija Bagdada. Napisao djelo al-Faqihole Motetaqke, djelo Usulovsko, koje je vrijedno zlata. I mnoga druga sam spominjao ovdje, među ostaloga, i donosio i tako da. <coughs> ne zem. Napisao je Bagd Bagdada. I unutra je poredao on biografije ljudi koji su Bili u Bagdadu živeli ili ušli od učenjaka? I naravno, u Bagdadu je između ostaloga bio ko? Ebu Hanife, Numa'an ibn Therid. I da je Bagdad on zatvori, između u zatvor. I između ostalog, Hatib al-Bagdad je napisao njegovu biografu toj svome djelu. Ovaj, to djelo je ogromno. Njega nema, možda ga ima samo 3% muslimanske populacije u svijetu tripost ilmozdena postu. I to koristi samo ljudi koji ma treba, koji se bave pogotovo hadijskom naukom ili istorijom. I rukrum. Ja sam se mislio hoćo ga uzeti u okruglu. Trebaš gabdonije, trebaš. I nemaš ti plaho koristi tu ako se samo obična čitaš, jer to je nezanimljivo djelo. Govori o biografijima, govori o hadisima koji se prenosio koga je učio, gdje je učio i ocijenjuje on određene ljude kao prenosece, ali bio povjeljen nije bio povjeljen. Ali to je, znači, istorijski podaci unutra. Nece. I između ostalog naveo je biografiju imame Buhanife, rahimahullahu ta'ala, u tome djelu. I kada je navodio, znači, njegovu biografiju, vratio se na njega shodno što je zapamtio on od onih koji su ga pohvalili i od onih koji su ga kritikovali. I naveo je to tamo unutra. I to djelo, ne, sad vam kažem, ne poslije, ne možemo osim 0,0, možda neki procenat. Muslimana u svijetu čitava. I većina ne poslije od onih koji traže, ne, nemaju to djelo. I ne zna šta se unutra nalazi. Ali došao Al-Kautheri ovaj. I napisao djelo kao je Tehnivul Khatib. I govorio sam prošli put u ovom djelu. Alama saqahu fi tarđamati ebi hanifete mina l-kazibu kaže od onih lažnih podataka koje kaže Hatib al-Bagdadi stavio uvrstio napisao u biografiji Ebu Hanife i nazvao ih sa lažnim podacima i informacijama napisao djelo sa tim što ostavio on sad tamo sve na audi ko bila šta je to sve lažna, nego nije istina i tako dalje i on je ovo oživio on je ovo šta sad oživio i ti sad kad usmeš ovo djelo nekog čitaš zeri ovo moguće da neko navodi zeri ovo moguće da nekoga pa ću, to navodi Da je šutio i da nije napisao ove knjige. Nikon možda ne bih šutio, niznao ni zašto. I bolje bi bilo da je šutio. I da nije napisao ovu knjigu nikako. Da niko bih odgovorio. Ali on imu nije sad. Sad ću ja da njemu odgovori. Kad ti ima, kad radiju ti da sad ću da to se raspinka. Da se dokada, da to se laži podbala. Izmišljeno. Ha? Pa je njemu odgovorio... Drugi, veći učenjak od njega. On je napisao knjige da opravlja svoga mama i da su to sve laži koje je Hattim navodi tamo. Pa njemu navodi, onaj, mu Ali mi je napisao djelo, da tome, ovaj prvi tom, još jednu volikačku, da je bero djelo, na ovu knjižicu, vidite ova, je volikačka. A vidite sad ovolika. Ovaj I još jedna, kod kuće mi drugi je to. Da ovo što ti si ovdje sad napisao, jesu laži i podvale. Jeste razumijeli? On je ovdje napisao djelo da on dokaže da Hatibel Bagdad u stvari lažu, laže na našeg imama, smatrajući da je to nosi dobro djelo, da on brani medhebi itd. i smatrajući da njema nikog rana, da sad ovo sad to uzme, sad to provjeri svaku informaciju, podatak i, i lance, pronosilaca i tamo se, vamo se. Ha? Pa je došao čovjek koji je učenio od njega pa sve ovo što je napisao, uzeo pod lupu, po mikroskopu i napiše ovdje Tenkil. Mati te nibil keuferi mine le baltil. Kaže što se nalazi sve u onome što je Keuferi napisao od baltila, neispravnih i pogrešnih stanja informacija. Eh. Pa se naže još jedan veći učenjak od ovoga, koji zove Šehr Mokvej. Šeh, mogli bi li jeste muhadis jemena? Pa je napisao e, da ga sad ne pokažemo, napisao ovo djelo, gdje je sve habere i vijesti informacije kritički postoje u svim knjigama od Senefa po ovom pitanju, pa je ovdje on vrstio na prenosilaca. A ovo ostavljamo kad, kad treba. Nema. Jer ova knjiga, kad bi se pregledala na bosanski jezik, njen prevodilac Ne znam šta bi bilo sa njim. Ova knjiga kako bi se prevela na bosanski jezik. Ne znam šta bi bilo sa njegovim prevodiocem. Ili ćemo već naslov knjige, kako je napisao. Napisao, ovo je prvo napisao muallimi, a ovo druga piše šejh mukhleh. Fa Allahu ta'ala Za one mora in sabu koji ima nešto husumat kad budu, kada ima suparnike koji te ćeruju laž, ti si vaki, ti si nati, ti lažeš, ti nisi, ti nemaš znanja, ti lažeš, ona o tebi Uvijek moraš imat nešto što ćeš ga nakaotirati. Nešto što ćeš ga šta nakaotirati. Ne smiješ nikad sve da kareš. Neka misli, neka govori, neka radi. Ali kad dođe 5 do 12, kad dođem u naogara, javna rasprava, ja onda doneseš ovakve stvari. Javna rasprava kada dođem. A ne, tamo po kompjuterima pišu, po internetu. Sva šta mogu piti? Kompjuter trpi, a para. kad dođe javna rasprava, onda se donesu dijela istorijske važnosti I dodese se ono što je sakupio na jednom mjestu i onda se onaj premanširastav takvi ovako, javno. Eno. Pa je on priznao, ja imam znači ovaj, tajanije bol hativo od kerfira, dve različite iz davačke kuće su ovu knjigu izdane. Evo biti, dvije različite, dva rašta djele, dvije rašte iz davačke kuće. Jedna je bejrucka, koliko sam... Druga ova, ne znam če da je. Ovo je Egiptoska Mnogi daje u Bosni, ovo nikad ne su sve buzili. Koji su bili, mi kao šta će meni to od njega, kelkteri pogotovi i tako, ljubi, meni treba. Treba, i njima treba. I njima treba, samo ne znaju da im treba. I kad im treba. Gdje on, ova štampa, Beirutska štampa, jedan je sa strana, ovaj vam se jedan strana, između ostalog, prizna, kaže. Kaže, pa se kaže, u ima zadeh i šiqah ben al-Farilkhejni, kaže i ono što kaj povećalo, onaj šiqah jeste razdor. Između dva tabora, učenjaka haditha i učenjaka hrej, racionalnog svatanja i tako dalje. I onih koji su bili na, na, na, na, na ahilji ehli sunnjata, odnosno na onome što je došlo, odposlednika su zemljali oshabar sa lancima prinosilaca, i oni koji su bili racionalisti, jeste, kaže, onaj, e, zato što su kaže, kad je u tom vremenu, kaže, pravili im tihan, umeseli Kur'ana, kad je u tom vremenu, a rekli smo ko su bili, kad sa sad stivam to priznati, kad je u tom vremenu, su kaže šta, ljude, Ispitivali po pitanju Kur'ana. Dovede ga, pozove se, šta kaže za Kur'an? Stvoren, naš, šta kaže za Kur'an? Allahu govor, ma moraš, naš, šta za stvaren, ne kaže za Kur'an? Nije stvoren, neprijatelj. Kaže, وَغَالِبُهَ وَلَاِ الْقُدَعَ كَانُوا يَرَوْنَ رَيَّ أَبِي حَلِفَ A kaže, većina ovih kadija su, kaže, bili na mezhebu i imali su stavove koga? Ebu Hanifei. Va ashabihi fil fiqhi. I njegovi drugova po pitanju islamskoga prava. Većina kadija u tom vremenu, kada se znači bila mesela, stvorene su Kur'ana, bira su ko? Hanefije, koji su ljude stavili na ispit i kažnjavali zbog toga e pripodali su mes revme revme hanife u fiku inabo ih rugova vaymiluun ila al mu'tazila fi masail al imtihani akage po pitanju ove mesel imtihana akage oni su bili kaže milili su i odredili va li su kaže nono non Ne može on da ne prizna Zašto? Donijel sam vam braćom koje se zove Redvu ala Zanadjaha Wal Jahmije. Evo ga tu. Napisao ga ima Ahmed. Ima preko 400 stranica. Ja sam donijel samo kopiruo samo stvari koje nama trebaju. Djelo ima preko 400 stranica. Ovo je znači prvom vidite ga. Eh, sad sam vam stavio ovde, znači, među ostaloga šest rukopisa izvađeno iz Šest rukopisa, evo ga prvi, evo ga drugi, evo ga treći, ima njih još onaj podje po tri stranice jer ja sam samo prvi ukopirao gledamo. Četvrti, evo ga peti, evo ga šesti. Šest izvađeno djelo iz šest različitih rukopisa. Ovo je između ostaloga disertacija bila, napisao je između ostaloga Dagaš Rađani, kao doktorska činica disertacija da je odbrani novo djelo. Između ostaloga, kada on govori tamo o Džahmijama, ovo je govori mama Ahmeda i Mhambele, koja je imao 241. godine. Evo, to su ukopise, imate osjećaj kod da čitate, kuda čitate ono što on govori direktno. Takav osjećaj imate kada čita to djelo. E, sad govori on tamo o Džahmu Sošvanu, za koji je koj osnovo Džahemijski pravac u akidu. I ko se za njim poveo sve i tako dalje. Između ostalo govori, u ušta je on upao i koji su ajti bili uzroku koji je on upao. Da je tako razumijevao ova i tako svača, između ostalo. Pa zatim kaže, na 206. stranici, ovo je znači rijatska štampa kod mene, Djelo ima go, preko 400 stranica, na 206. stranici od Ela Ađebiya, ako se bude uko braćao nazad. na 206. Kaže, fabena asle kelamihi kullihi ala hayi wa lay al tri ayta tama koje gore o svojstvima Allaha dželle šanu točno kasnije komentarisat kaže pa on čita svoj mezhabi govor kaže onaj što mi rekli mi sa Zida na ova tri ajeta wa taawala al qur'ana ala ghairi ta'wilih pa kaže preneseno tumačio Kur'an ajeta o svojstvima Allaha dželle preneseno tumačio ona mi mnogo da što se smjeravaju ajeti وكذب باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الله صلى الله عليه وسلم وزعم ان من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه او حدث به عنه رسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا او كان من المشبهه بايكارسماترو اي اوناي الله جل شانه Njegova svojstva tumačili, onaj, ne budu dostupali od onoga što je došlo u Kur'anu. Došlo tako, ja ne ulazim u tumačenje toga. Takvi on smatra ili nedljenicima, ili je smatra bihima. Mušerbihi, za mene su rekli, kao oni koji smatraju da Allah ima tijelo, kao, ima znači lik kao njegova stvorenja na Dunjaluku. A mi smo rekli da je to daleko od toga. E na. Zatim kaže na dvjesto sedmoj strani, bolle bi kelamihi bešenen ketira. pa je zboggovog njegov kaže govora mnogi svijet otišao ša up za bodu. V tedi ahu a kaulihi ređalun min nashabje bi hanifete v ashabi Amrina ubedi ali obedje bil basora. Pa kaže za njim su se kaže poveri za in govorom, iz jeili su njega ome što on smatra, kaže ljudi min ashabje bi hanife. Od drugoga i pripanici mezheba hanefijskog kako vačite. Mijen kasikaja sahabe bi hanifa, odnosno oni koji su pripadali hanefijskom mezhebu. Wa ashabi Amru ibn Abi bil Basra. I kaže ashabi, jeli oni koji su povodili za Amrom ibn Abiydom u Basri. Wa wadaa deena al-jahmiya Pa je kažu s poslednja kada džahmista, džahmista vjera. E? Vidite rače. nakon toga, nakon toga mi ćemo nastaviti našu svijećnu družinu, kako slipo slijedeње može insana da peloda zapodobi. Da sad,